Fërëm dërimi të konë vetëm Allahu të madhërishmë Salavatën bë Muhamedin Salallahu aleyhi wa sallem Bë shokët e ti dhe ata që e pasen më të mjën Delin ditën e kiametit Dë të flasim për Gjendjen e shtatë Që duhet me pas besimtari Të nëzirur nga Fjallë të Allahu subhenë hua të ala Kur thua të gjendje E ka për qëllëm Xha Sheikh Muhammad ibn Abdullah rahimehullah ka për çellim për ytim. Shiim ndjen e ëjmonet e cila ndjen më së formuo te besimtari, melena Allahu subhanahu wa taala edhe do ta përfundon jetën e vet në çatruk që e ka nis Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e Allahu na lutë që Allahu të na mundson me përfundoi jetën në çatruk. E fara ishte Shirku nuk lejohet në dinin islam në mënyrë absolute, edhe nëse të frikson, edhe nëse dëshiron dikush të mashtron me me të mira të dunjas. E dita ishte se Allahu duhet të madhërohet. Edhe kjo është një përjetim ndjenjë e përjetimit të imanit. Po ashtu, duhet e treta e duhet që, që besimtarit të deklarohet se është nga grupi i muslimanëve duhet besimtari ta zbatojn fein islamen në fitorën e vërtet, sikur që Allahu e dëshiron. Duhet besimtari të anxhall fein hanefije, fein Ibrahimit alayhi salatu wassalam, duhet besimtari patjetër që distancohet prej mushrikëve, kjo është dersi i yon i fundit dhe sot do të flasim për atë që thot Sheikh Khu Ruhmahullah, an in qadarna annu dhanna wujud alhalat. Ne synojmë të gjitha këto përjetime i shijojnë Dekleron fejnë islamë e nuk ban shirkë në Allah Gjitha këtë i banë Do të do të këtë shtatën Cila është Tha ka dhjedhu më ngajri Allahi Tha të ka mundësi Njëriu me lutë dika tjetër pas Allahut Ndo një pejamer Apo njëri të mirë Apo ndo një cëllim dhe sënim Prej sënime dhe të fes Si kur që i si pretendo njëriu Ja dhunnu anëhu innata ka bi dhalikë Thët njëri ju të monët mi ardhë dyshimi Se ajë nëse e shprej fjarën e kufrit Allah hë nëruj për asaj Njëri ju nëse e shprej fjarën e kufrit Qe që e qëtë prej fejtë islame Monët me më mendu se A ti e jo të kjo për ndë një interes të fejtë islame Dhe monët me më mendu se Prej frigës le jo të kjo të qështje Ennehu la e dhkullu fi hadhël hal Nduke me ndu njëri ju se nuk hinë në këtë gjendje Në thëtë kjo ësht Xherana, ajo se Allahu subhanahu wa taala paske vendue kufi vija të kushën këtij fe, të cilat vija të kushën nuk guxon besimtar i mishkel as së si. Për shembull, a lejohet muslimanit të tallët me fen Islame? Për çija jo. Ndase kjo është kufur. Kështu Allahu ka qelësuar. A lejohet besimtari me të tallje me fen Islame për ndonjë interes të fesë? Për ndo një interes të fesë Për shembul për me ndrish një gjami dikon Për shembul për me ndrish një gjami Për shembul për me nëleju qafirat me boda vet Alejot muslimani me bo kufr Alejot muslimani me nënshkëhu kufr Alejot muslimani me shqiptu kufr Alejot muslimani me hecën kufr Nuk lejot Këta e ka përsinim hodgja Në thotë, ka mundës i besimtarë, gjitha këto të dritë tani mi, mi kuptuhe Mi o këto qenë të më përjetime Nga se imani nuk është vetëm fjallë Edhe zbukurim, edhe stolisje, edhe veshje Por imani ka në përjetim Të cilën du të përjeton njëri Duhet të ndjenë ata, atë afërsi të imanit Duhet të shionë Si kërë që, që qëtë në gjënë arabe, halë Andaj, Shekë, Muhammed, Ibn Luhabi, këto pika e ka përmendë si gjenë, dje, si përjetime. E nuk është njëjtë, sikur me përjetu diqka, edhe sikur me e ka përsi shkeleshka. Vetëm me thandë diqka. Nuk është njëjtë. Pse e përmendë këtë pikë? E përmendë këtë pikë, e përmendë këtë pikë, se shetani me helmin e vetë prej cytje dhe, dhe, dhe, dhe zveseve dhe fjalve pësh përridë se që na vinë neve në tru të cilat vinë si pas tonit si pas në gjyre se zanit ton i po na nuk e ndëgjojnë ata me zanë nuk e njën këkush këna fletë, a i vjenë të njëri dhe i thotë se nuk bëdë kur gjanë nuk u bë kur gjanë, nuk është problem tipse e thotë një fjarë nuk ko problem hiqkjo apo na si njerëzi në tëtë dënja dojna diqka a, duke u rridë bile ma shumë per i përcit tonë apetiti jonë sht Edhe doja se edh ndroshme edhe dojë nos. I dojn ata ndajna Jerzi. Çka e funit e dojna fenë Islam, apo? Edhe nëmër të fesë kërna marak që kjo fe zërohet më shumë. Edhe sikur që po përmend në dersin e të shtunës, kush ka prezantuar, përmendën punën e lëshimit të fesë, të pej në fenë Islambe. Edhe ather të vin fetfat e shejtanit. Ather vin fetfat e shejtanit. Ather vin përjetime të shejtanit. Ja ndi përjetim o vlasër Ja do të përjetojmë nga imanin të manësiduot në zemër Aja është iman që vjenë prej anës Allahu Subhanehu e tala që Allahu ja dhuron Robit dhe kjo është vlera me e ma dhe në dunja Allahu në lusim që Allahu të në bënda si bëta Ose do të vinë përjetimet tjera të cilat janë përjetime Cytëse të, të shetanit I cili Varët prej neve Kus se ka dituri Pra kus se ka bindje Nga se informata me gjumë dhe hefzë Me memorizim të territorit mund të shme pas. Me pasai beson ti sa sa, se i gatsh me, me u fliur me vdek, për territori është një meselë tjetër, sa ki bindje, ata kur njoni prej neve nuk ka shumë bindje, vjen şeytani dhe herën e parë i ful. Herën e parë nuk dikon. Të dikush me 3-ën, të dikush me 5-ën, të, të dikush me 7-ën, të dikush me 70-ën, prej vezveseve të qytjeve, mohabeteve, të dikush përmes spuntave, përmes spuntave Nëse nuk nëndikon shëjtoni karin Do të ndikon shëjtoni njëri Do të ndikon gjendja Do të ndikon kriza Edhe qka ban njëri u fët? Si kur që faqë shiqë u këtu Nëse njëri u mendon se i ka të gjitha ato gjendje maherët Allahot prejash nuk i ban shirk A i deklaron se është musliman A i mbile e madhënon Allahot subhanahu wa ta'ala A i deklaron se është musliman A i e zbaton fin hanefije Edhe kështu më radhë Dhe aj nuk, nuk merë pjesë në dëndësimin e shijjeve Por, pas gjitha këtëre lodhjeve Në fundë, thotë shëtanit tyje Banti prej për interesin e fejsi së në bëho Filan punën, filan punën, filan punën Apo, si kështë edhe vazhdojnë më, më vonë Uela u kënë edhe jinen Thotë njërjo, mënët bë, më bëkë Mënët mëra në këtë fitne shëtanit Edhe nëse është fetarë Edha nes është për njerëz të fetar. Por mund të më pranu ofertat dhe lëshimin pej në fen islame dhe të pranon diçka për i kufrit. Dhe thot unë me gjithë zemër se ku bë. Kjo është çellimi thot. Në veçantë i thot in nataqa bidalika min gairi qalbi. Nesai ash-shaytan fiyalan e kufrit, fiyalan atilahi dhran allahun. Dhe thot me gjuhën e vet. Që sa shkurtës të vllazëqë. Kjo vezvese e shejtanit shumë e shkurtës. Çka thot? Po ti me gjithë zemër se kia safjalent. Po te me gjithë zemër të thie, çkaq? Wallahi, më jini me vëllazer. Nuk ka besimtar musliman i cili ka besuar Allahut për nje më, dhe ka iman te ai, e mos kish ardh ti të zytje në kokën e njëriu, jo, ti me gjithë zemër të thie. E ta andikon as ndikon, kjo është një meselë tjetër. A ndikon te njëriu ajo? Ai aj, besimtari i cili ka bindje në Allah, ai tani nuk ndikon hiç. Ai i cili është i luhatur dhe çndron në në fond këto Aje shumë letë e ka më rrë Aje cili e adhuronë Allahun subhanahu wa ta'ala Si kur t'ja të thaë Allahun jellë u ala në Qur'an Wa minë në nësi men ja'budu Allahe la harf Ka prej njerëzve të t'ilë të t'ja t'a adhurinë Allahun në tëhë Në qash Ato shumë letë bëjnë Shiko? Shumë letë bëjnë Shumë letë më më rrë Edhe kur t'bëjnë është problem Kur t'bëjnë njerë jo shumë problemë më këthyë Andaj duhet të qëndron njëri ju. Duhet njëri ju të qëndron. Dhe mos të pranon këtë iftirat të madhën dhe Allahu dhe nga se Allahu nuk pranon kështo. Nuk pranon Allahu subhanu wa ta'la se endhe që thuan, unë e me gjendzemër se kumbah. Imam Shafieju, rahimëllah, fat ka i gjma në këtë umet se qështjet e besimit në islam janë prejasht. Janë prejasht, nuk ne interesën puna e zemër, zdo me thonë. Ai i cili deklarohet se është musliman tani është musliman, por derisa nuk e prish islamin e vet. Dhe ai tjetri i cili deklarohet se është shko, dhe është nga kaana e taborit të shkijeve. Ai tani është shko, nuk mund të bëjë musliman, edhe nuk mund të më thonë, nuk e di na valla në zemrën e vet. Çka ka pos? Si kusht do të bëjnë musliman titën? Ne konsiderojmë musliman titën do, do njerëz. Apo ato të tjerë, rugovan, i bërim rugovan, e zoj musliman. Ai vetë ka thonë unë jam musliman. Dhe dhe njëtë të muslimanje, pa tjetër Kaj nuk o musliman Ajë ka thunë që unës jam musliman Kum dalë për i ksefeje Jam kryshtar E tash ajë nëse deklarohet me gjuhën e vetë Ajë nuk është më musliman E dhe nuk lejohet me pardor këtë fitne Djeni vlazër Nuk lejohet me në gjuhë lë gjëratët Edhe libra të me ledhutët të cilat Proklamojnë kësilo i besimi Këj besim qëhët besim i gjëhmive Min ngajri kalbihi li bëj ka vepra të cilat janë negacion të islamit, prishje e islamit, do thot online me gjithë zemrën se kam. Por filan dhe filan interese që mbahen. Apo sikurçi thuat të shqiptarët, kur flitet për njerëzit të cilët shkojnë dhe i luftojnë muslimanët në Afganistan, ai kanë luftuar më herët në Irak. Edhe quhen këto si força paçuluçë, ekzot më radh. Edhe kurgush nuk e kanë bën mëhavetin e tyre. Madje kooksa e si kufoma ata nuk janë bën mëhavetin kurgush, që më zbaut shumë më madh ajo mesele. Edhe kur imbroin designerzima di kur i bën edhe shahida për fatkë disa orë ato njerëzë i konsiderojnë si shahida atje atë që ka shansë të mëkon muslimane jo shahida çka thoin thon për idarë ka shku. Thon për idarë ka shku. Dini o vëllezër. Djeni se këto njerëz janë prisit e fesë islame. Ndryshuesit e fesë islame. Nëse ka në kohën e sultit Abdullah ibn Saba që ka prish është mundu me prish islamin. Ato janë këto njerëz. Nëse kanë në umetin Islam, s'fat i Pavlës që e kanë to shkijet, Pali, që vaka prish fen Islam dhe e shndrua krishterizmin sot që prej Pavlës, prej Palit dhe tot to krishthat godë sot e adhurojn post Allahut atë s'fat i Pavlës në vet. Ata janë çto njerëzit të cilët thojnë me zemër me zemër nuk ka problem ti. Me zemrën tonë mestave, nuk ka problem kjo. Po. Antitet rrugëzar, ummeti Islam prej kohës së Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem e Bubekri e dhe Omeri e dhe Osmani dhe Aliu ne kënë mësu neve se punë të jam prejashtë nuk në interesën neve zimra punë të jam prejashtë mesi dikush prej njerëzve në pazar të i vetë parët edhe nëndoshta i ka ndo një njetë nëndoshta i ka diçka në kukën e vetë që ka më nëshmi thanë se këj person të ka bo mirë nëse njëni prej njerëzve punën me ka matë ta dikë shpirtin tjep një mjarë othet një mjë përshqin mik A kërnotë zemrë oto mata? A është ka matazjiki? A jeti anë zvet? Atë janë çshto. E kanë marr emrin e vet. Andaj në fen islami s'e lidhet jam për jashtë. E shejtani është ai i cili gjitha këto gjendje, mënut me përjetime, më ja kalu njëri u dhe e prret një anën për çera. Dhe kjo është më rrezikshme. Dhe kjo është ndër më rrezikshmet. Se njëri u merron diçka e cila është kufur. Madje më rrezikshme trej lloji të kufrit është ai lloji i kufrit që njëriu mendon se është musliman. Sa në ditën e gjykimit do të delu abadalahum min allah ma lam yakunu yahtasibun did dar in disanjerz në ditën e gjykimit para Allahut. Mesendët e cilat sikan para mendosu se janë çkështu. Në xhenhem kanë mëshkuar kanë mendosu se janë musliman. Duke ja babarth, edhe Bayram, edhe duke ai lejuar dikush prej njerëzve, duke i thonse ti me gjithë zemër se ti je mos e ki gaje. Duke i thonse ti me gjithë zemër se ti je E tashqithemi natallen që e bënon disa prej sahabeve me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe me muslimant në luftën e Tebukut. Pra ishin mujahida, kuptoni? Ishin mujahida, a ka ibadat më të madh në islam se jihad i ska. Ibadat më të madh në islam se jihad i ska. Ishin mujahida në jihad të shkuë banan kufër. Në saata sahabët kanë qenë të humbë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Kanë nejtë zbashku ma ata, në luftë fi Sabila, në gjejshë l'usra, qëhet ushtëria e vështërsis, lufta e vështërsis, në mujin gusht, në kurminacionin e ndzetit. Kanë hecë me lecka, o dhezës, kanë pasë asë këpucë, asë opinga, asë kurxas, kanë pasë. Me lecka, një devës, i kanë hi pëtë dhë veta, janë ndruë. Rrugës janë lodhë, për i lodhjes, kanë thanë të relaxo mi pak bëna humor. Të relaxo mi pak bëna humor jan tal madini islam kandal prej fes islame e kto allah subhanahu wa taala nuk thak ko me zemër nuk e patat edhe e patat qurbanun kufor qta me gjuhën eve than inna kunna nakhudhu wa nal'abu na'ishim dukebo talli edhe hajgare humar qorbanieri humar me gjithë zemër ka konieri u ban humar me gjithë zemër ka sa ka me gjithë zemër me gjithëta allah subhanahu nuk nuk i pyeti këtë për zemrën Nga se këto e banantalli dhe e nënshmonë dinin islam Edhe i nënshmonë pe amelin sërë Allahu A.S. edhe sahabët Edhe do në brevisi islam Andaj nuk mënë të mekanë kur njëherë arsyje të besimtari Ajo se për rogë be ka shkuaj me pënue Fmit një ushqyje Nga se për një ushqy fmit në kone e sodit Nuk është kusht në bëk kufrë o lëzër Na nuk e natu jetu këtu në Somali e dhe në Etiopi Me vdek njëzë për bukë Sigara më shit në pazar, sosot puna, s'ka problem. Edhe se është haram, sigara e më shit. Epo, si kurçi ka thonë selefi, Mamir është me shku të Arabukës më mshua se më jetu në kratëfes. Mamir është më jetu me mjete muzikore, muzikë më bë, se më shku më jetu me diçka e cila ta ta vjetfë. E ku mo diçka tjetër. Andra valla se nuk pranohet kjo, kjo dyshim që thuhet në shumicën e rasta e prej njerëzve, çka Abe zemran e kanë të mirë. Nuk pranohet ajo se me gjithë zemër së kumbohone në kokën e fenislam. Sado ti të duket njerëzve këto extreme, por kjo është realiteti i jo, vëllazë. Ky është realitet se në fen Islam nuk pranohet ajo puna se së kumpos edhe e kumpos me gjithë zemër. Po në Islam pranohet një gjatë tjetër, e cila quhet gabimisht njeriu do të ndotë diçka tjetër, edhe flet diçka tjetër. Si kur ai njëri i cele ka thënë në shkretir Rekaiq devja, edhe ushqimi, edhe pija, edhe shtri për vdekë, dhe mbas një kohe duke vdekë, e shedevën tuajrd me ushqim edhe me pije, prej gëzimit të madh i thot Allahut, "O Zot, ti je robën, unë jam Zoti jot." Wallah, do ti je robën, un jam Zoti jot ahto ami shiddeti al farah. Ka gabu prej gëzimit të madh. E kjo nuk ban kufër, nuk ka nevojë këtu me parëm punën e asaj se me gjithë zemër edhe pa zemër se ka bë. Se kjo është gabimish, gabim shprehje. Gabim në shprejhje, s'ka problem të. Mirë po, dhe bësh ushtar i shkijeve. Mirë po, dhe bësh pëntor i shkijeve. Dhe bësh shpion i shkijeve. Dhe bësh informator apo bashk të pëntor, si kur që e zbutin në kohën e sotit. Dhe në bëshpunojnë nëna. Në. Jo shpion, bashkëpontor i jonë. Dhe bëshpunojnë nëna. Në. Dhe në bëjnë në më abet nëna. Një qaj të apina dikën rrugës. Edhe një këtaj dhe një, një asim e duot me jutbe dika apo sunjallona venin shkieve se na izolojn venin neve ne na mes sa kukun hec edhe kështu në rreth preseneve këto nuk ken avsi shejhtu thot duot te jet kjo, të duhet, duhet jetë kjo të duhet të për jetim te besimtarit duit duot jet kjo parent te besimtarit duot tashion muslimani kta per ndryshe vllazër nese nuk e shijon kta do te vijn kohra te kcia pa musliman do te vijn kohra edhe mtkcia sikur si ka ardhur ne hadithin e Enesit se Nuk vje një ditë vetëm se dita e nesërme është me keqe Nuk vje një ditë vetëm se dhe gjalli afrot Koha e rejnëve dhe fatësive dhe fukaradhëkut Edhe të këqijave do të shtohet Edhe kur rejthit shtërngohet Atëherë njëriot do t'i shkonë nërmend dyshim i qëjtarit A këpëtoni? Kur njëriot t'i shtërngohet rejthit Kur t'i shtohen problemet për një kryje Kur shtohet familja edhe kur dojë diçka prej sendeve, du njësë shumë, ti dojë ato sende, për ta mëri qatë sent, kam i arësë fit një e shëjtonit mi thonë, mi nga i një kalbi, hili, eshli kjera, wa kjeda, oa kjeda, do të thotë shëjtoni, se ban me gjithëzëmër ti, nuk e ki me gjithëzëmër, ki e musliman mërë, ti e diak i dhe në taman, po ti e nëzën si filan hoqës, po ti e ki lidzu filan, libren po ti ke prezanton filan dersen po ti ti kujton sheitanin sot ti ke bof filan vepr po ti kon lut po ti ke bof kta po ti keni mu filanit ande nshallah te tubt te tubt ti e stubt ti e po s'ka gojë ti pse e ban stasa ti me gjithë zemrës se kje s'ka gojë pse e ban stasa ti me gjithë zemrës se kje andaj kjo duhet çrronjoset prej zemrave tona vllazër nëse nuk largohet kjo prej zemrave tona s'ja si vlen as e qara as e ditë as to pi katëra djosi që nam për më nuk ja vlen vinu ikret Bimë në ujkretë, të gjithë trahtartë, të gjithë shpionatë, të gjithë shpionat, gjith mashtrustë. E thejës islame janë mashtru me këtë hile, se ti nuk e ki me gjithë zhenur. Se ti alo njëri mirje, se ti alo njëri mirë, se ti alo ki besim, ti ki imanë, mirë po ki dështu pak së të ndunja, ki ra pak shtë, i ki banë një gjuna. Dhe zër, nuk është njajtë, sikur me ranë zina, sikur me vjedhë, Është sikur më rën ka mot, edhe sikur më bë kufr, edhe më i thon vetes, unë me gjëzën mos e kam. Nuk është njëjtë. Nuk është njëjtë. Ato janë gjinoha për të cilat duhet të spendohesh. Mirpo sa i përket kufrit, nuk lejoet muslimani me bë kufr në kontekst, sa unë me gjëzën m'rrok ato. Andaj këtu është një dyshim shumë i madh. Kuçi kanë dhënë parën kët umat dhe zë dijeni sa ta njerëzit të cilët e thoin kët fjalë Se une me gjithë zemër nuk i bëjë senet Se kam me gjithë zemër Apo filoni pre njerëzë me gjithë zemër se ka bo Quhën gjithë mi I pari Që kanë zelë këtë bidat Në umet quhët gjithëm Ibn Safuan Nëzans i gjad i bëndirëhemit I cili gjad i bëndirëhem Ka që nëzans i lebidhe l'aqësën Magistarit i cili ka bo ma qi Muhammedit s.a.s. jahudi i Medinas Kjo zinë ziri Kjo zinë ziri Më i prisht me rregullin më të prishhtë me rregullin më të prishhtë nga njeriu më i prishhtë nda lebi el a'son ma jistar qon sehrbaz ikabon sehr muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ne pusin qi gabui e ka lidh një kanop me nyje plot e ka ardhi gibril sallallahu aleyhi ve sellem e ka mësuar muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ku është sihri edhe kul huwallahu ahad falak ana nas kanë lëzu edhe e kanë zgjidhur ata dashpris sehrin ju ka thuq muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem se është duke bëu diçka as e ka bën ata ju ka duk se ka thon edhe nuk e ka thon një gjën këta e ka bohë ki gjadi bin dërhemi ka mësut e ki kush është gjadi bin dërhemi gjadi bin dërhemi është të vëllëzën një bidaci për i mëtë mdojve i cili ka shpik bidat e një islam i cili ka thonë se kuran ishë nuk është qare Allah i ndikun për i filozofis edhe një kohë për i kohrave ka qenë vali i Irakut Khalid i Kusajri në ditën e bajramit i kanë thërë këretë kurbanat a i prej hudbës këmë ka zërib ka thonë dhëhu të kabbel Allahu dhe hajakum prej një kurbanat Allah i prej nëfët kurbanat juve thë inni mu dhëhin bëjëdi bëjëndërëhem unë e kam e prej kurbanë bëjëdi bëjëndërëhemin e ka prej nga se ka shpif e kje kalon një në zëndëvejti cërën e kalon gjehem i bni Safuan edhe ki gjehmi i kalon këta sot në kone sotit plati jan në kohën e sodit prej hoxalarve të ndryshëm në dunja prej njerëzve të ndryshëm në dunja që pretendojnë se kanë ilm në kohën e sodit janë gjehmi të cilët thojnë me gjuhën e vetë se filan mrejt të kryqin kër e ka vënua e në filan vitin a konë medalionën ja, kryqin kanë a konë medalionën me apo nuk e ka po me gjithë zemër ata ata e ka pove qështojnë se, se pa me dalë para shkijive nuk o problem a i tjetë risot masonë mbanë m A tjetëri, masonë ba mu bo, s'ka të keqë i bu bo masonë ati, s'ka kurëzohu, jo s'ka kurëzohu, brinat zdali. Vesh bosh, shkavi me i manë, zi për faqën e tokës. Vesh bosh antar, bosh antar, i një grupi të fshet, që janë puntor të shetanit. Ti e dite këta, po se dite. Ndelë prej fejsa Allahu subhanu wa ta'la, mi po me prejtek sinëse, min ejli, këdha wa këdha, min nga i ri kalbë si pastorë, kur ta bësh me gjithë zemrat e thoj se unë i çfarë iu jhudia më bë, atë kanë iu jhudi. Antë Allah zer, na shoh në njerëz që kan thonë, ne përmendon rastin e Ibrahim Dervogos, ai ka thonë se unë jam shko, krishterian më bë. Thonë njerëz që shkoja kanë fal xhenazën mbrapa, jo muslimanës. Ai nuk është musliman. Njoni i thili deklaron me gjuhun e vet se nuk jam musliman, ai nuk, nuk është musliman. Ai nuk është musliman, erë negat. Ka dhënë prefes Islam. Të tillë ka pasur, dhe në këtë Peygamberi sallallahu alaihi ve sellem çka mbar rit dhe ka dalë, sikur që ka qenë njëri uji cili ka mësuar, i ka shkruar vahjin Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem surtul Bakara dhe Al Imran i ka mësuar 12 qad kedinist. A kuptoni? Pra njëri, jo doktor, jo hoxh, jo mujahid, ka ka qenë njëri që ka shkruar vahjin. Çfarë din? Hadithu sahih Buhari. Hadithu sahih Buhari, e ka shkruar shpatjen. Pastaj ka shkuar te populli i vet qabaride madi ka sfif ka thon une e kumsua muhammedit beqaran dalimran madi ka thon une e kumsua muhammedit sallallahu alaihi wasallam beqaran dalimran akatiu murtad le cka sfif murtad ka vdek kur ka vdek toka e kan xeria shtat her e kan mshel e kan xir e kan mshel e kan xir madi ka mandos se qtar sahabe te vin nata e nxerrin ne vona kan pa teten her se kstu allah u e pas ka bo kët punë propovë di vet mushrik kanë nën Allahu e paska vë kështu a kanë murtëdë në ka bë rëdë atëherë dha atëherë prej njerëzve të cilët kanë shoqë dhe kanë fol dhe kanë vrar musliman dhe kan hiki, bo kanë thënë janë bomba me shkije tek xhimarof atë nuk kanë qenë musliman kor tani të nxjaka albo murtëdinë mbrapa me meselesë me këdha bin tek xhimarof që është sunnati begammaresë po andaj blazor e parlën shej Muhamet ibn Lohabi rahimehullahu ta duke pas parasysh se kjo është një meselesë shumë e rëndësishme për neve muslimanët edhe në duhet me përjetua me pas gjendje me veti këta duhet me pas blazër, antivirusin pa ndryshe një zemër pa akide dhe iman është siku një komp kompjuter pa antivirus ati vlojmë viruset edhe blokohet kajt edhe nuk ndrejt që të mëkura jo qështu është edhe zemër a njezve andaj, duhet të përjetojmë këtë qështje edhe Muhammedi sallallahu aleyhu sallam u akamsu sahabëve këtë qështje edhe në anën tjetër vëz kjo rregull ç'është rregull Usame ibn Zeid rali Allahu an i dashur i pejgamberit s'm shumë ka dashur edhe baba navet e ka dashur edhe krah ka dashur nga se baba i vet është rit me muhamedi sallallahu alaihi dhe harith është rit me muhamedi sallallahu alaihi wasallam e Zeidin e ka dashur hibbu hibbe qati ni dashurit dashurit muhamedi sallallahu alaihi ne duhet preditve luft ذاهوت من مشرك كوزنت تشاش مشركون ايا برانو الاسلامي توت لا اله الا الله محمد رسول الله فقتلتو قد ابرايته يا رسول الله ابرايته غاس مندوفا سا يثا بريفريغس اي صحتو محمد صلى الله عليه وسلم براو كي اديتيس يا اس اذا قتله بعد ان قال لا اله الا الله اضرب قصي كاثون لا اله الله توت اكفرسري دي صحار محمد صلى الله عليه وسلم اسول ارغوا Ulargos kam u mendoju mos çat shumë çe e ka shortu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka vranë njëri ul nga sepunti më para jashtë ne nuk ne na intereson e ka planuar për përse ka planuar a e ka planuar islamin me shahadat la ilahe ila allah zgudhon ti me prek mo zgudhon ti me prek për pas rasti të njerëz vetë të dalin për fes hin edhe dalin ato kanë një hukum tjetër në shariat çuon zënadika në islam çuon zen, zenadika këtë pse çuon zenadika Sindikat Lazareno Tonerçi e përsërisin shpes hynë dalën e hinë dalën në këto symirë të vesh. Symirë të vesh, e Islami këto i vret. Pastaj ta Allahun lekë ndonë. Islami këto i vret. Ngase Islami nuk ka sht mjet për mutall. Nuk mundë dikush me Islamin mutall. Mi po herën par, pra herë e parë, promeset kanë në fërin Islame për jashtë. Nuk na intereson puna e zembrës. Nuk na intereson puna e zembrës. Pra kjo derë është e mshël. Min azli kaza wa kaza posuesen ndaj xhaus ne veçanti sot besa e dyt e xai te permend hoxha sot ne veçanti gjat frigës ka prej njerëzve vllazër që prej dëshirës bëjnë kufër dhe ka prej njerëzve ka prej njerëzve që prej frigës bëjnë kufër ka prej njerëzve që bëjnë kufër prej dëshirës prej merokut madh ndaj një pune që do të bënai edhe e bën edhe ka njerëz të tjerë të cilët bëjnë prej frigës e tash këto prej frigës arsyetohen paston kursetohet oo gazer Në Islam arsyetohet ajëri i cili ka dhunë. Mojëmen kjo e dytë prap, edhe më shumë i përzihet njerëzve. I përzihet njerëzve. Ço për të dhënë tamam, kjo është me pun çefi, me gjithë çef e bën. Megjithatë, gjejmë njerëz shumë që arsyetojnë, madje japin fatfà, sa një pozëmërëse ka. E dytë, kur i thuam muslimanëve për i frigës, apo frigë bëka poshtë me botës. Amë Islami ka thotë çshto, ja Islami nuk thotë çshto. Islami nuk thotë kështu. Islami thotë lejohet njëriu me bë kufr, vetëm në rastin kur i kanoset rreziku i dhunës. Çka dhuna? Ka definicion për këtë. Nëse ta kapusi një gishtë. Apo të kanosë jetën ta kapusi një gishtë. E sigurt. Kì drejt. Ma një as me durua. Khososan inda al khawf, me po çka frika? Frika është një proces tjetër. Problem psiqik problem psikik i njerëzve ajo që këna përmenda për legjerata që në kohën e sodit në kohën e sodit në botë më përgjisi me të maghë dhe nga anaj që të shkijiv më të më dhe dunjas masonve mundohën në palcë, në kocëmi tut njerëzit në ADN dhe kanë fot njerëzit tutën në ADN në gjenë dhe kanë shti tutën njerëzit ko me projektit ndryshme dhe bëthonë me dokumentare ndryshme me videot ndryshme me filma të holivudit të ndryshon i kanë fiksuar njerëz i mohojnë me tut njerëz vetë po as arsye në islam tuta kjo arsye nuk është arsye në islam çka është tuta tuta nuk është nisen që të tëp dhun po ti frikohesh thua mëmorin fëmijën thua mëmorin shpinën thua më, thu më, thu më largoim për shpinën po e mua aka mundi dashën vrasin mua aka në muabet për mua naşte an për mua këto janë muabet e mirë të frikë Frigavec Aj që frigojot Alejot në islam me bë kufër Prej frigës Nuk lejot Madje në islam o dhezër Nëse aji person që të kërcënohet Thot, mas një viti One ka me dëvrat tyje Nuk është, është kjo dhun Mas një viti unë e dëvrat tyje Mas një viti shnosh Nëse të mar list Thot, mas një jave Po mas dyryta e këshu më rrath është mesel e tjetër Por Të ratë, me gjithata nuk lehot po me ik, nuk bë kufrë Por thët masën, niko e gjatë Apo thët dikush që e dinë që e dinë që e kur gjozë banë Apo ta le djerën qëllë, ti mundësh me ikë E ti nuk ikë A ki bë kufrë në këtë rastë Këto e në meselë e shumë të hollë a u dhe zërë Që duhet në i ditë na, armii këtë zëtë juje Thët me ik, izgethje, kufr, bë kufrë E ta le djerën qëllë E ti mundësh me ikë, izgjithje E ti nuk hikë qi posson të më ik, nuk ikë. Qi posson të më ik, nuk ikë, atar ti je kufër. Këto janë aktamet, dispozitat që kanë përmend dietart në për libra, atë fikotra takides. Radh çështje se dhunës. Mir po, janë çështje abstrakte, nuk shihen me sy. Njerëzit i porzin ton veçantë i hoxhallat, me të mallëwatch isin, në veçantë duke pas parasysh se na kemi të kaluar me këtu parë prej shkollas edhe librave dhe romanëve që i lexuat në jo, ja, edhe se në procesi të një mesatar i sakakit arsiant. O pituto se kopeni rifriga, shano. Frigët. Andaj do të thënë do të pateta atësona besimin ton, timsela rregullat tona, timsela akiden ton, tamam si duhet që mos të bim grave kësaj. Që mos të bim grave kësaj. Andaj show him se i drejumi Allahu sallallahu alaihi wasallam ulazar i paskajë do ku ndryshë sahabut. I paskajë do ku ndryshë sahabut. Kur kanë ardhur në çash për me për me mba atë punë, atar kjo e ka qenë arsye, si ku që i ka ndodh Amar ibn Njasirit ku ja kanë vratë baban edhe nanën për arsye edhe i kanë thonë ti nëse nuk e banë edhe natë vratën atyje e, e kjo është dhëmë mirë përvesh me thonë dikush se me të lëshu fjallë kërcenuse apo edhe fjallë që ndëgjojnë ashpesh her apo edhe se indhe që ndodhin Shqiptarve këtu pari për ditë për shqepo kur dhe lë qëo nuk është nisenç që njeriu e çon me me bokufër. Mbef shka ndodozë. Sente që e shohin në shënjë tona, në kohën e sotit te muslimani përgjithësi. Realitet ka ndikuç ai besim me vite që njerëzit kan e kanë njohur këtë çështje e asjetimit. Ku mendojnë njerëzve frika është arsye. Ku mendojnë njerëzve se me gjithë themër se kanë është arsye. Ku mendojnë njerëzve se po po rrok e ka për gojën e fëmijës, për buken e fëmijës e ka. Edhe kjo merret. Sendet të cilat në i kalon neve tita Pre kohës titës kanë me të sende Që i për buk njerëz Këtë rrë dhe ka pas komunizmi Për një kafshat buket punojsh Pa tjetër Në punë në drgjavës me punu pa tjetër Pa ndryshe Shkove vdiche Edhe kjo është Hakoma në vazhdojna me shiuk ta me njerëzit Që jetojna preja se kohë Hala për ma beti hajës e dhe bukës Edhe pa ndryshe nëse nuk punon kur gjo e ishke me vdek U shkatrove Ama kë nuk ndodot si o vëllazër, nuk ka realitet kjo. Kjo është një frikë e cila ekziston te njerëzit. Ekziston te Allahu, te xhamatlia, kamos ekziston se ançë nuk ekziston në fakt, po kjo është një frikë. Kjo është frikë psikike. Anta vëllazër, na, njerë po gjithmonë do të më pashtruqëse. Njerë po gjithmonë do të më pashtruqëse. Wa annahu la yadkhulu fi hadha alhal, të shumita në rasteve njerëzit mendojnë se ai nuk hyn në këtë gjendje. Dhe shumitës e në raseve pra Njerëzit të cilët Thoj kanë me gjithë zemër se kanë Edhe për i frigës Banë me banë të Banë mi bo këtë asë E nuk mëna të me gjithë dikosh u vlazë Në historinë islame Nuk mëna të me gjithë dikosh Në historinë islame Të kishë pas arsyje Dhe të kishë në bo halal Djetar diqka Pre i kësa e që ju përment Po këto janë besime Të djedhura Besime të huja Nuk janë të muslimanve Efektin që e ka kjo e para që e përmendëm Se me gjithë thëmër se kanë është sikur efekti i latit Uzzës dhe Hubejlit që ka arë Muhamed Sallallaj Sallam i luftu e Njajtë është Për ndryshe Ibni Kaimi ka përmendë në nunie në vëth Ibni Kaimi Rahmeullah ka një liber në nunie Në bim njemi reshta Ko e zi Ku me nun i përfëndon në gjithë këto Reshta, bejta I përfëndon me nun تراغوناتي اكيد انا جفميفه شفا فين اتا سرمل المساحفه في الحشوش وخرب بيت العتيق وجد بالعسيانه فين تريش شابن جوي القرانين شكل القرانين وقتو لجميع المرسلين ومن اتو راجيث بيغامرت اد هادو شي كنارض لبيغامرت براي صحابه براي نيزو ندشام حواريفه اد وتمسحنا te prake kryqin edhe bani i batat kryqit edhe dheshu si pap, thot nuk del pi fejs nëse te e nëta mu kirru në bidhali, bikalbik nëse te e beson këta me zëmërën tëne nëse te e beson këta me zëmërën tëne kjo është besimi i gjihmive vë vëzër andë vëzër mështu që ditëni për njerëzë që i për kanë fëtfa se bëjka mu kanë masën nga se mut njëtit njerëzë mu i me dhonë fëtfa që banë me kanë njeri dhe si pas asaj teorije që e thëjnë ata atëherë duhet një musliman me parashtu pytin hoqin dhe rum a ban një musliman më këndidue pas disa viteve më bëbë pap i Vatikanit për gjithë më kanë pa sa aji me zemër nuk e ban sa aji me zemër nuk, nuk e ban e gjatë historisë lezër, ka raste tila gjatë historisë kështë lezon ka pas kohra kur të shkijet e mdojt dhe njësë nuk kanë pas shkollovana shkollovana konë të muslimant ka pa pas raste Shkollat e në kontë muslimant Papa i vetë Ka qenë musliman i Andaluzis Ka studiur në Andaluzi Në Spajnë Universitetet më të mdojë kanë qenë në Andaluzi Në Spajnë, të muslimant Dhe kanë nëmet pa pap Dhe kanë që letrën këti Normal Gjehmizmi e ka bat vetën edhe në të vakt Ka shku e është bon o lezer pap Në Vatikan, 4 vjetë Ka shku e është bon o pap Në Vatikan, 4 vjetë Tash së më kujtojt e mbërë atit Një shalën dërstetare përmeni Dë më nënë, ma t'jë këmë lezuhe Ispanjës ka cilë Ka arë për jashë ka mësut e muslimant Pap ju ka bërë E tash e lehot nukon papa për muslimanve Nuk lehot vëllësër E nuk lehot më bërë pap E mjërë thonë për qëllime islam e më bërë ta Si kur që i mundohën shumë prej sendeve dë një asot Njerëzit me akide Me besim të disfatës Kanë disfat në zemër dhe në mendje Më ndonë një sërmu tjere Bazar, Nuk janë këto fejtë islamet Janë sende që vinë në kundrështim e fejtë islamet Andaj, gjendja e shtatë Prijetimi i shtatë i besimtarit Qenë ka që besimtarit duhet beson se Nuk duhet të gjenë vetën Në umbrellën e arsjetimit Të asaj se Une se kam me gjithë zemër Dhe nuk duhet me gjithë vetën Në arsjetimin e asaj se Kam frikure Këto janë disenë Çoq shumë ablab rahimehullah, sot mund të më gjetë njeriu, mund të mundish me gjetë njerëz që i kanë përjetuar gjitha ato sinet të tjera, mirë po në fond ishte këto njerëzë se kanë bokufrën Allahu subhanahu wa taala duke thonë se me zemër së kupon këto çështje. Andaj u qazet. Kan dalë në umetin islam njerëz të tjerë, të cilët dyshojnë në kufrin e faraonit. Ka njerëz që dyshojnë në kufrin e faraonit, po në më. Ka njerëz që dyshojnë në faraonin se ka pas me gjithë zemrën ta Iblisi madjeq për iblisin thonë. Ai iblisin nuk e so so ban Bok, ma di na për me ka pas ka pas. Lazar na kone sodet. Lë kone sodet. Me dakhile Rabiovca. Jo kret, nuk e di për për nuk bën më bën shpiftje për tier domethënë. Po një pjesë atyre. Apo kemi hasë në një erë i cili jeton në Medinë. Madje prezantonta Abdul Muhsin Abadi. Ai Hoxh Medinati, i cili ki Hoxh në kokë kët besë. Çfarë thot? i thue George Bushi qafir, jo, ja, nuk edhin zëmërënëve qako. Dyshojnë të kufri i Bushit. Nëse njëri ju dyshonë të kufri i Bushit. Të kufri i kuina nuk duhet me dyshu mu. Të kufri i kuina nuk duhet me dyshua. Ja, muabeti ibrahimit. Ja, sos muabeti ati. Të George W. Bushi. Ajë vrasi i muslimanëme. Vrasi i fmive të muslimanëme. Shkatrosi i civilizimit islam. Qo mundur, edhe pse kanë ngritë, hë më dola, ka i kancelë sivit musliman. Por George W Bush thot, ja nuk e di nëse po ndërveçoj. I cili është Shafer, madje është prek vizatorave, madje është mason, madje deklaro moat. Madje armik. I përbetuam mi muslimanve, atë nuk në, e di nëna, e portierr të Lazar. Çka më të tash halli portierr. Andaju Lazar, i jetojmë në një kohë kur fitnet janë 16 joa ku ë njerëzit nuk kanë problem me shpjeguar udhesin edhe hajdhin edhe tjerat, mirë po, çdo dyshim të afut. Shejtani domthon Keqse netira mund të jesh në pashta më sikur shikojmë timi një çika pas Keqsupar Sikur i mamë Ahmedi mund të jesh në pashta Sikur bo Hanifa mund të jesh në pashta Sikur i mamali mund të jesh në pashta super Keq Ma dia ndonjëherë mund të shkoj në xihad me luftos ka problem vetëm çdo dyshimet e keq Çka me gjithë zemër se kam edhe frikën me asjetumë frik më shumë sa duhet atë si duhet çetonë më shumë Andrei vezvesi çito çito të shajtonit të vllazë nuk janë me libra me tonela por ai ndoshta ka me çumën e zuv shumë apo me ndezur shumë Që në fond ta bjenë dyshim e ti nuk e din kët dyshim edhe dal prej fesistamenta e nuk e din. Andaj janë një transaksionë bëzur. Çdo humsimu patjetër, në dersin e ardhshëm do të përmendemi vetë. Shup ganë fondet, dyshimin e fondit që e ka njerëzit, ajo se kur njeriu nuk u bën këtë sendë, mirë po vllai i vet, mund më të mëro. Dosti i vet, njeriu i dashur. Averi i vet. Mirë, ja roni i vet, shumë i vet që e don shumë. Bien, stocene, thot, jo, ata thotë jo be njëri mirë, çish s'ka mundsiunit çish me bë, gjerina hallas, hallën, teatrin këta ata gjithasë dhe majtas, do të përmend çata, çat fit në hoxha, edhe në fond të përmend se ma azza man ta qallasa min hadha, sot sa pak janë njerëzit që shpërtojnë për kësaj. Thotë, biles sa të pak janë njerëzit të cilët nuk mendojnë se kjo është çmenduri. Presen veçi përmend. Sa pak janë njerëzit ndonjëse thën kjo është çmenduri, beçka in to folio qelosum allah subhanahu wa taala allah jualla ne bam preatorach i pretorojm gjitha kto tet gjendje edhe allahun e merr shpirtin me kto tet gjendje edhe takojm allahun subhanahu wa taala dergumeni e tij sallallahu alaihi wasallam me kto tet gjendje edhe na fut allah xhelalun xhelot firdausul aala me pejgamber beshidir me nje semir usalli allahumar an nabina muhammed wa akhira wana alhamdulillahirabbil alamin